Namazda nə hərəkətlər eləmək ola? Hansı xəta sayılmır? Bunu toxundu sonra danışır hansı əməllər, ümiyyətlə namaz üçün və ya namazda etməy məkruhdur, yəni bəyənilmir. Və ən birinci toxunur deməli məkruhlar ümumiyyətlə o sünnətləri tərk etmək namazda. Məsələn, o sünnət yəni, ki, şeylər namaza aid idi. Namazdançı elə sünnəti. Onların birini tərk etməyi məkruhdur, yəni bəyənilmir. Bəyənilik olayıdəsən. Səmçinin məsələn əgər çirk varsa paltarında və bədənində özür qulmaq elməkrufdir. Bu bəqəd istisna olunur birdən sən işdəsən. Bəsələn dəyişməyə imkan yoxdur. Aydındır. Məsələn, bəzi qardaşlar deyir, məsələn, maşın təmil edirəm. Bəsələn, dəyişmək tətindir. Görürsən, özür qulmaq olar, Heç olmaz İnşallah heç olmaz olmaz yəni, Çünki Yağdır, zat nəzis də Nəzis olmaz Nəzis olsa olmaz Faltarda və ya bədəndə və ya Qıldığın yerdə Amma Eğər hələ vəziyyətdirsə heç nə olmaz Amma bazardığıca gərək Bədəndə, faltarda təmiz olmalıdır Fak Həmsinin Namazda məhkruxdur deməli Əllər bir hələ qoymaq, belə qılmaq Deyəm bax Həni sağa-sola məhruqdir yəni əllər namazda bir zül gərib sağa-sola üstündə sinəyə qoymaq nədir Əli bin Əvi Talib namazı qalacaq olub rəsul sahası təbii Əli bin əvv, ondan göstərir sonra həmçinin namazı məhruq olan şeylərdən gözü qaldırmaq göyə namaz qılıqla görürsən namaz qılır göyə baxır. Olmaz. Nəhv olunur göyə baxmaq namazla. Qıla, qıla Bu da deməli məşruhlardandır. Sonra həmsin məşruhlardan başqa illərə baxmaq ehtiyac olmadan. Biz deyik ki, əgər ehtiyac varsa baxa bilərsən atça Birdən görürsən səs gəl, bilmə sən nədir. Baxa bilərsən, birdən təhlükə var sənə üçün. Amma belə diyanım tamaşa eləmək namaz qılaqla. Ora-bura baxmaq olmaz. Məşruh deyil. Həmçinin soru müəllif deməli, deyir məkruhlardan gözü yummaq namaz qılanda. Yə, namazı qılırsan, gözü yumursan belə. Olmaz, məkruxdir. Namaz qılır, qılar, göz yummaq olmaz. Yəni, necəcək, yumub saxlamaq. Yəni, göz açı olmalıdır. Həm səcdədə, həm rükuda, həm ayaqsız yanda. Həmçinin məkruxdir iki salam vermək. Ta ki, salam verdilər sənə, biz dedik ki, namazda salamın cavabını alırsan lakin məhkruqdir iki ənlə belə namazın içində salamın cavabını almaq amma bir ənli onlar ənlə belə ya barmaqla ya da baxışınla bir dəz hərək etmək həmçinin məhkruqdir ağzını belə örtmək, tərclətmək namaz qılırlar yəni ağız tərfəməlidir laf sahəkətlə qılsa onu, yəni belə düzgün dör məhkruqdir yəni deyəmsan ağzını tərfəmək, Fatihəm oxursan Yaxşıda ağız tərpənə Yəni elhamdülillah Yəni Labı eşitməsən Sakit doxsanı Yaxşıda ağız tərpənə Həmsin sikirdə də Yaxşıda ağız tərpənə Böyle tərpə etməyib Böyle məkruhdır Namazı üçün də Və həmsinin bayanında da Yaxşıda ağız tərpənə Həmsinin Deməli məkruhlardan Əgər məkruhlərdə... yemeğ gəldirsən Namaz qulmaq Gördün ki yemeğ hazırdır Və sən yemeği saxlıysan Namaz qulursan Ayındır o məkruddur. Yeyin, yey, sonra namaz qıl. Və təbiib bu ona aydır ki, o namazlar ki vaxtları genişdir. Məsələn, zührün vaxtı genişdir. Əsrün vaxtı genişdir. Şəbənin da vaxtı genişdir. Amma məğriblə səhr vaxtı çox genişdir. Lə, əgər məğribdə də düşsən, səhrdə də, belə ayır oldu ki, yemək gəldi. Onu biraz yey. Ayındır biraz yey, namazını qıl. Amma o işlərdə rahat ol. Çünki vaxtları geniş olduğuna görə Yiyinən, əməl, doyunca, sonra namazı qılın. Həmsən, burada müəllif deyir ki, e, deməli, məkruhdur, əgər birindən ayağı yonunu istəyirsən, övrətməyi və ya, məsələn, başqasının, məkruhdur, öz, özündə saxlamaq və namaz qılmaq. O cür qılmaq məkruhdur. Aydın da, yəni, o cür, halda namaz qılmaq, məlif deyir ki, məkruhdur. Sonra məhəllistən bu barədə hədis var. Hə. Yəni Rəsul sallallahu alayhi ki, yeməyə gələndə namaz qılınmaz, bir də e, bu cür halda namaz qılınmaz. Yəni özünü tutub tuta. Həm sənin namaz məkrurtu qılmaq, əgər yuxun gəlirsə. Görürsən, dəhşət yolğunsan, yuxun gəlir. O cür vəziyyətdə namaz qılmaq. Bəs Və əgər vəziyyətdəsənsə, görürsən, mümkün deyil yuxun gəlib, yat gənə. Bir az Sonra qalxıb qılarsın. Və təbii, bu yenə o namazlara aiddir ki, əgər vaxtları genişdirsən. Amma o namazlar ki, vaxtları azdır. Ümumiyyətli, lazımdır qılasan ki, çünki vaxtı çıxar. Sonra burada müəllif deməli, deyirəm, çirin, məkruxdir, neçirdə, məsələn, məyin yer saxlamaq. Ki, həmişə orada qılmaq. Məsələn, tutursan yeri ki, həmişə mən burada qılacağım. Və ya, məsələn, bir şey açsan həmişə orada ki, heç keç gəlməsin ola. Hə, bunlar, bu cür hərə Namaz üçün məşhurluq deyir. Məlum 11-dən bu məşhurluqdan qeyd edirir, sonra keçir o şeylər, ki, namazı batır deyir. Yəni, onlar olsun, namaz düzgün olmur ki. Lakin bu məsələ qalsın, inşallah gənə səhviz, Allah bilir.